Сліпий сперся руками на і замовив міцний чай з ваніллю, спиртом і кількома будь-якими червоними ягодами. Дитина оглядала зал. Себастьян відміряв спирт, коли занепокоївся. Дивлячись на руки чоловіка і якийсь невловимий рух малюка, він чомусь пригадав собі одну забаву з Анною. В неї вони почали грати після того, як придумали собі нову стратегію – більше театральністю у поводженні – тоді вони дозволяли собі таку міміку, яка часом перевершувала паяцьку. Він ставав приляді, руки закладав за спину і так сильно зводив разом лопатки, що спереду було видно самі рамена. Анна ставала ззаду, її зовсім не було видно, і виставляла свої руки наперед Себастяна. Виглядало ніби у великого чоловіка маленькі дитячі руки. Так? Вдало вони синхронізували Аннині маніпуляції і жести з мімікою та інтонаціями Себастяна. Гра називалася «Два бармени – дві руки». Саме ця алюзія «двоє, але не дві руки» так насторожила Себастяна. Руки чоловіка далі лежали на ляді. Себастьян відвернувся і ступив пару кроків до креденса, щоб взяти з полумиска вишні. Дорогою навіть встиг пригубити чай. Він завжди пробував готові складні напої перед тим, як подати шкло клієнтові. І йому посмакувало. Раптом його опекло теж відчуття, що виникало завжди, коли хтось несподівано, швидко і тихо підбігав ззаду. Він страшенно цього не любив і був у такі моменти найнебезпечнішим. Себастян випустив з рук чай, розвернувся, вхопив пістолет – Рука дитини була під светром і двічі вистрілив. Так скоро, що дитину не скинуло з шиї, а вони впали разом, як стояли, лиш перевернули кілька кошиків з яблуками, папірівками і різними сухими фруктами, що прикрашали бар. Себастьян перескочив через ляду і нахилився до дитини, витягаючи її руку з-під светра – Аж тепер він додивився, що плями були зроблені якісними малярськими фарбами і укладалися в цікаву абстрактну композицію. Маленька рука стискала руків'я великого пістолета.